Du lyssnar på Valfri podd, en podd som görs av Uppsala systemvetare. Välkomna till det femte avsnittet av Varfri-podd oh! Det börjar bli många nu hörni uh, ja, Vi sitter här i mitt kök uh, återigen I vanlig ordning yes. Och uh, med mig har jag Johan hallå, hallå. I vanlig ordning Viktor Och så har vi en ny medlem idag faktiskt Eftersom att Matilda har uh, ja, lämnat studierna bakom sig nu uh, Så vi skulle vilja presentera Ebba Abrahamsson Hallå Hej Ja, det är så kul att vara här Jag är mm. Mm. taggad och lite nervös Ja, så sjukt Men, kul att du är med ja. Vem är du, Ebba? Jag är, Ebba Jag går i ettan då på Systemenskap tillsammans med Viktor mm. mm. mm. um, Ganska aktiv i våran förening också Som ni har pratat om tidigare i podden Har blivit ordförande i vårt eventutskott Ganska nyligen nu kul. Så det är lite mm. att göra med mm. Det. Mm. det Är Superkul um, Ja, det är jag. Det är det, ja. ja. Härligt. Är du? Men du är från Uppsala och sådär? Ja, jag är från Uppsala. Jag har inte gjort så mycket sen studenten ändå. Jag har bott lite utomlands och jobbat lite. Men jag började ändå ganska snabbt. Det mm. ja, var härligt. Du, har ju också, du kör ju mycket basket om jag har förstått rätt. Ja, ja. basket. Ja, eller inte längre då. Ja. Nu är jag bara tränare till några små kids. Ja, men jag har ju spelat... Bara basket hela livet i princip mm. Mm. <laughs> Det är typ tio år Men nu är det lite annat mm. Det är kul Sweet. Vi tänkte ju att vi skulle faktiskt eh, Dra dig igenom den här grejen Som vi fick göra när vi började alltså Proust Questionnaire ja. eh, Där vi helt enkelt tar en, en random fråga Från det här, eh, den här härliga listan Och så får vi se hur, eh, hur svaret blir mm. Så vi får känna det ja. lite grann. Så vi, kör, vi kör här ah. Då börjar jag spinna ner här med fingret på, <laughs> på skärmen Då får ju välja en fråga i, eh, Okej, då ska aromar. vi se här Den, här är, ja, bra. den är bra kör. Eh, Alltså eh, What is your dream of happiness? Or your idea of happiness? Det är svårt. Oh my God. Det är jävligt ja, svårt. Eh, men... Den är dyp. <laughs> eh. Breda drag. Liksom. Ja. Nej men det gud. Det är svårt um, Har man läst lite filosofi. Mm. Så är det faktiskt så att uh, lycka är mest antal lycka för flest antal människor. Mm. Så jag tänker som så att uh, man vill ju ha en... Bra värld eh, Alla ska vara glada i världen eh, Jämlikhet och Lite fattigdom, inga krig eh, Ja då skulle Bra jag vara glad Ja det där är ett ut uttalande som vi eh, i podden ställer oss bakom kan mm. Vi är i eh, podd <laughs> ja. Håller med dig <laughs> ja. Vill du ha en till eh, Proust-fråga? De, den, där, den där var jättejobbig Alltså det kommer ju skönare frågor okay. Ja det finns skönare. Ja, vi chansar på en vi skönare, skönare. Mm. Jag flippar igen och så hittar jag Okej okay, den här då om du inte var du, vem skulle du vara då? Oh. Gud, den är också lite, <laughs> lite Vi kan ju även nice. omfrasera det som eh, Vilken är din spirit animal? Okej, okay, du vill köra den mm. Vi kan jobba det, det lättare. Ja, uh, mm. Men lite så här. Uh, spirit animal, alla säger inte ett djur då? Nej, nej man nej. tänker väl en alltså, typ, person också uh, Beyoncé är mitt spirit animal uh, Okej, okay. jag typ. mm, förstår Um, nu får du inte säga Björn <laughs> Tack Johan Vem är mitt spirit animal? Uh, Rihanna finns ju <laughs> Nej, nej någon roligare typ, Jag tänker typ Nej men gud kan uh, det vara, Visst kan det vara Om jag är man så kan jag också säga en kvinna Ja. ja kan du kan då, säga vad som men helst Vad ska jag ta? Okej, okay, men tänk högt Ebba, vad, vad går du igenom för äh, jag går igenom jag går igenom så här äh, Lionhonor på savannen mm. Mm. Mm. Ähm, Nala i lejonkungen. Ja, lite så <laughs> tänker jag. Första jag tänker på independent mm. äh, äventyr Det är en väldigt bra svar. Mm. Ah ja. Ja, nu, det, ja Det får bli Jag la ju orden lite in, kan nej jag säga. Men, eh, nej ja det, det känns som jag Så du säger Nalle eller ej kungen ja. Ja. Ja. ja det säger en del om ja. det kan man ju säga Men ja, då har jag en sista fråga för dig då Aha. Och det är where would you like to live Var skulle du vilja bo om du fick välja Helt fritt i hela världen mm. Alltså Då får man ju tänka att man tog med sig Alla man gillade dit Absolut. Mm, ja. det är liksom Vilka förutsättningar som helst skulle vi lägga till Som, gäller, som en förutsättning um, är det jobbigt när det är kallt? Mm. Här. Mm. Är ehm, så jag tänker till typ LA. Det är bra. Ah. Jag vet att du har bott i Washington ah. ett tag, eller hur? Du säger här i mm. eh, Men jag har ju lite släkt och så där i LA. Jag har varit där och jag tycker väldigt mycket om det. Ah. många sätt är jag uppskattad, men det är inte. Det är fett. Nice. Äh. Även en bra basketstad. Ja, ah. det. Väldigt. Mm. Wow. Mycket slytbasket kan man spela där. Mm. Så att eh, LA får det bli. Och jag tar med mig alla. Alla alltså jag gillar dit också mm. Jag tycker väldigt mycket om det för det betyder ju att alla vi får åka med Om mm. ja. ja. det podden där om, om frågorna är slut nu Ja ni det var ju ett tag sedan sista eh, vad, vad har hänt i ditt liv Viktor? Eh, jag har nymålat hemma Gud wow. det, ja, Vi har följt det. det är stor spänning att ja. se. Jag, jag är väldigt nöjd med hur jag helgat Jesus Kristus. För det var under, eh, under påskhelgen som jag målade om. Ah, Och okay. Ni vet ju att under långfredagen då ska man ju vara väldigt tråkigt. Mm. Och jag spenderade det faktiskt på riktigt med att kolla på färger som torkade. Så att jag, jag är nöjd. det har varit ingen äggmålning utan det har varit väggmålning. faktiskt. Tack för mig. Som ja. Jag har inte Okej. Men, det ja, okay. uh, ja, men ja. vi har ju sett att du. Har har lagt upp lite videos på insta kan vi... Ja precis, mina mm. fans på instagram vet ju redan om allt det här ja. eh, då jag har startat en ny tv-serie som heter Målat vid första ögonkastet <laughs> så bra. Mm. med min tjej, som jag har målat tillsammans med mm. Har en eh, gott viral? Eh, ja ni sa ju det. jag kommer ju hit idag Jag har inte riktigt tänkt så mycket mer på den säga jag så den, har det. den har gjort det, för att den har ju, det har ju typ <laughs> ja. 150 likes eller något sånt där ja. och det är för, i alla fall i mina ögon Vad går gränsen är inte för viral? <laughs> är det typ i hundra? Jag ja men typ, ja. Alltså på alla fall på inscen. Då, alltså, det är ju ändå, det är stort. Ja. Alltså det är kul. Eh, för, för de som inte har sett det här så är det alltså tre stycken eh, korta snuttar där jag eh, filmar min tjej när hon typ irriterar på mig. Medan vi målar. Ja. Eh, och, och så eh, lite härlig mörk humor helt enkelt. Det är ju underbart. Men, Men, var, jag har en fråga bara en under det där. Eh. Varför har du... Eh, Lagt in den här BJ som, som Plattstagg <laughs> Det ja, är ju kanske det smalaste skämtet Jag har dragit Alltså geotagen på de här allting som jag gör hemma hos mig Jag flyttade dit nu I början av året mm. Går under geotaggen BJ-nattklubben För ah. <laughs> att du bor så nära Tack, yeah. precis yeah. Jag blir flyttat här jag, jag, jag bor liksom precis mittemellan ÖG och Birgerjan yeah. oh. Så de flesta alla ju veta var det ligger då yeah. Yeah. Och då tänker jag helt enkelt att För att liva upp det här samboskapet som jag nu ingår i Så tänker jag att vi <laughs> bor på ett yeah. <laughs> alltså. <laughs> vi, Ja. ja Sen måste jag tyvärr bara lägga en liten disclaimer jag, jag, jag blir väldigt glad när jag hör att jag har gått viral och fått 150 likes Grattis, Det, det trista här är att vi har blandat ihop visningar och likes Åh, oh, oh, nej. nej! Jag vet inte om jag, ja, wow. jag, jag är det. De ändrar så mycket på Instagram. Men det jag tycker fortfarande att det är mycket, måste jag ändå säga. Ja. Eh, mer än vad jag har fått på alla mina YouTube-videos som jag har lagt upp. Eller alla mina, jag har lagt upp kanske två, tre stycken. Jag, jag tror att max eh, antal likes som jag har fått där är väl... Om ja, Jag ligger runt kanske 29-28 stycken där. Jag, jag är glad för varenda än. Mm. Men det är inte viralt ju. Nej, det är inte som det. kidsen alltså, kan göra. Ja. Jag twittrade ju, du såg det häromdagen. Mm. Eh, att jag upptäckte att... Eh, en av mina typ sju år gamla Youtube-videos Hade 17 000 visningar Det är så det, det var viral för ja, mig du cash för det. Ja. jag såg en typ studentvideo Det var det för någonting Nej det var bara Jag och mina kompisar badar i fyra typ wow. ja. Det är en fett oh, wow. random video att, att, att få 17 000 mm. likes Eller ja. alltså, 17 000 det visningar, visningar. Ja. Det där mm. är ju en video Där man inte vill ha statistik över medelåldern Nej med folk som har tittat. Oh, Nej <laughs> Ja, Tänk vad äckligt Om du satt en massa åttaåringar Och tittade på er Va? En massa kids ja, ja. Ja, Och få då idéer dem att bada i det ja, ja, Man måste vara vuxen ja. Och förstå vad det innebär ja. att bada i 4 och så bra på säger jag Nog om mig Hur har det varit för er? Vad har ni gjort sen sist? Jo, äh, jag var i New York. Det var det. <här> Jaha, har <hörru. här> du? Var den där, <här> den där killen sitter och snackar om att han var i New York. Ja, just det. Nej, men, är det du? Menar, äh, men det, Var det, det första gången? Det var första gången. Det ah. var alltså ja, men man, blir ju ändå, ja, man blir ändå ja, ändå blå och i den här mm. det, det går ju typ inte att inte blir det. Och jag i sin Jag har ju alltid varit så USA, romantiker. Och jag som kunde så här också skita runt en hel del. Eftersom okay. att det finns, ja, det finns så här legendariska spots ja. i New York liksom. som man har sett hela sitt liv liksom. i olika liksom, filmer så kan man åka dit och kolla dem och skater dem själv och så, och så det, där, det, det, var, det var otroligt käka, käka gott mm. Mm. och sådär och käka lite Taco Bell första gången i wow. mitt liv <håh> det är inte Taco, bar, utan det är Taco Bell det är inte Taco Bell vi är inte sponsrade någon av <här> dem men det är ändå sådär ja fett det real <här> deal på exakt Nej, men det, det, det är ju sladdritt men gott så fan. jag har också förstått att du vi har ju pratat en del om den här New york resan eftersom att vi hänger en del Mm. Och då, har ju du, då berättade du lite Att ni har varit på museum och sådär Vilket jag tyckte var kul Och jag tänker ja. att du kan väl kanske vi, vi ska ju prata lite grann om det här med Val 3 och sådär mm. Men du hade ju en del nytta av din konstvetenskap där, förstod jag. Det är faktiskt väldigt sant ja, vi var, Det finns ju några väldigt kända museum I New York Som vi faktiskt återkolla och på då, faktiskt, Jag trodde inte jag skulle göra det Men jag kände faktiskt igen en hel del Det, det är Picasso och Van Gogh Alltså sådana här riktigt kända som var väldigt kul att se original. Det, det var faktiskt väldigt kul att kunde ni vet, skina lite med kunskap om att man pappa. Ja, ja, det är häftigt. Det vet så, här, det. Ja men precis, det var faktiskt väldigt kul och eh, när man, kunde, man fick de har ju så här superbra utvecklat så här, museuminfrastruktur. Ni vet så det är jättedetaljerade ljus alltså, så slänger inspelat om varje konstverk, så man ja, kan hörde, höra lite. Liksom. Ah, exakt, mm -hmm. så man kan höra lite om konstnärer, man kan höra lite om typ, uppkomsten av verket, och så. Så det var. Men du, ja, var den. du var det ljudet till dina föräldrar istället Ja exakt, de behövde <laughs> inte den Det var bara jag som gick bara liksom konstant Nej men det var, bara, ja, det var riktigt. riktigt fett Och du har fixat jobb Jag har, har fixat varit. jobb ja, Jonas. Har jag, ja eh, jag har börjat jobba i, i Stockholm på en eh, konsultbyrå mm. eh, Och det, jag tycker det är kul Men det, eh, vet jag vet inte om man ska prata så mycket om själva jobbet i sig Det är någon sorts eh, sourcerjobb. Jag sitter och, Leta folk på ja, olika, olika sätt Och olika. hitta olika konsulter mm. som eh, behöver jobb och, och kopplar ihop dem med själva jobben som vi får in då. Mm. Eh, Men det kanske som är mest intressant att prata om i podden Är väl egentligen hur det funkar med planering och, sådär. Mm. och det Jag har märkt nu är typ att eh, man, om man planerar sin, sitt plug, Då kan man göra det ganska mycket fortare än man... Eh, annars skulle det gjort. Alltså man har ju, man, ju, man börjar ju liksom sin tid på ett lite annat mm. sätt. För du måste pendla ner till Stockholm två dagar. I veckan. Ja precis, så det är ah. ändå så här, alltså på en dag så spenderar jag ändå tre timmar på, på tåget, liksom. ja. eh, och det är, ändå, det är ändå rätt mycket tid mm. så här, av en vanlig dag. Och det, jobbet, liksom. ja, men, alltså, ja, det är precis. Ja precis. Så här är det ju att man, ja, man gör det två dagar i veckan så det blir det som sex timmar på. Ja på tåg, så man, det har inneburit lite precis och sen plus jobbet såklart, ja. där man inte heller kan plugga så det har blivit en liten omställning tidsmässigt men jag tycker ändå att det har gjort mig till en mer effektiv person och Ja, det, det är jag, jag tänker mig ja. du... Har du fått in det att du pluggar på, på tåget? Ja det, har jag faktiskt gjort. ja, det har jag faktiskt gjort Jag har suttit och läst ofta i böcker och så, där. så nu har jag i och för sig sett till jag funderar funderat lite, lite grann över det där också såklart då att eh, nu är det ju så att må, eftersom att jag måste ha någonting att läsa på tåget så måste jag faktiskt också köpa kurslitteraturen. Så det är lite så här, det, det är också lite, lite drygt att jag så här för att tjäna, för att tjäna pengar så måste jag liksom lägga ut ja, mer pengar för att det ska vara. Ja. Ja. Whatever men på det stora hela så tycker jag att det funkar bra. Ja. Kul okay. grej liksom. gratis. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, skit nu då. alla Alla varit så det är ju grymt företag och så sådär, så är väldigt, väldigt trevligt liksom. Ja, men det ska jag Mm. Och Du Ebba, du har inte varit med oss i tidigare avsnitt Nej. Men vad har hänt eh, Sen sist vi kanske spelade <laughs> i vår Vad hände livet? Ja, vad händer med mig? Um, som jag sa så är det ganska mycket Jag är eventordförande nu då mm. Så nu planerar vi vår vårgaskan ja, just, just det. Eh, Som är ja, även som treornas avslutningsgas kan man säga just det. Eh, Så det är ganska mycket med det Man får mycket mycket fiesk om bordsplacering och så. Men det är väldigt kul. Uh -huh. Jag gillar ju att planera och lite bestämma saker. Så det är uh -huh. superkul. Mm. Sen ska ju vi också, Viktor, välja in vad vi ska läsa av våra barnflickor nu. Jag behöver jättegärna prata om det. Både kanske i podden här utan. <laughs> jag, jag missade ju Tinas eh, miniföreläsning om mm. vad man ska göra med sin sökning i höst. Det är väl lite så här hur man ska tänka, det kan vi mm. fråga er. Alltså, det är ju både så här: ska man tänka som vi pratade om innan, det man faktiskt vill göra mm. för att ta en break från systemvetenskapen mm. och göra något ja. alltså, motsatt. Mm, Eller ska man tänka på vad som kan komplettera bra och vad som en arbetsgivare mm. tittar på? Mm. Ja, exakt. Alltså, det var ju det vi, vi balanserar lite mer. Alltså det här med att så här vad så bra ut på CV mm. versus vad typ är kul att läsa hela ja, tiden. precis. Uh, men ja, jag, som ni vet, ni som har liksom på jag missade ju min, uh, uh, fick lucka kons men det. Ja, det var kul också. Alltså, ja. så här, och jag tror ändå det är nyttigt att få, alltså, att gå in i alla fall läsa vid en annan institution. Mm. Kanske ett lite annorlunda ämne. Uh, för det ger ändå en hel del, det är väldigt kul att så här. Kanske vara på, alltså var på ep eller blåsen eller alltså någon annan, bara i någon annan byggnad liksom. Slippa eko i göra ja. en hel grej Och att så här, träffa nya människor och, och sådär. Jag tror att det är väldigt kul och nyttigt eh, Dock så ska man ju också såklart liksom värna om Vad som är bra att läsa Och liksom vad som kan vara bra i framtiden och så där. Mm. Men, ja, Det är ju någon sorts gut feeling man får gå på mm. allt det. Ja, alltså, ja, men Ebba, var du på den här föreläsningen som de hade? Jag var inte på institutionens officiella föreläsning, men vi hade ju utbildningsutskottet då, ju, mm. en, en kväll mm. som var väldigt bra. Där två år, lite tre också, mest mm. två år fick prata mm. om deras termin och vad de tyckte. och så. Ja, det, ja. Och så Den var just väldigt det. bra att gå på. Man fick mycket inspiration. Ja, ja alltså, allt är ju väldigt, alltså, det är mm. väldigt subjektivt vad ja. man tycker är kul och allt ja, sånt. Det. Men det var ändå kul att höra vad folk. För man fick ändå idéer som man inte visste. Mm. Men Ebba, vad har du inspirerats till att söka då? Vad tror du? <clears throat> jag tror att det blir retorik. Nej, nej. Ja. Ja. Här blir jag ja. väldigt glad, jag har ju pluggat retorik. Ja, mm. jag förstår det. Eller man, kan, man märker det. Mm. <laughs> <laughs> nej, men vår general, även vår ordförande i föreningen, nu Stina, inspirerade mig lite till det. Mm. Hon är den som jag som just läser det. retorik på ja, ett det termin, mm. i alla fall. Det känns ju ändå som något som handlar har användning för... Alltså i livet privat mm. vart du än jobbar och det känns väldigt kul. Det är det som är ganska fett med många av de där A-kurserna att man, de är ofta ganska så här matnyttiga. Man mm. lär sig grunderna på till ganska mycket. Alltså, jag har läst statistik och det är också lite ja. så här, nu börjar man läsa tidningar på ett annat sätt. Ja. Och, <laughs> och Johan med konsten. Ja, exactly. yeah. It's a lifestyle. Yeah. Yeah. Ja, men, och det tror jag är lätt att retorik är en mm. sån bra kurs där man lär sig hålla tal och det är väl alltid ja, exactly. superbra. För det gör man ganska mycket i a med Victor, det mm, verkligen Man får kanske till 50% procent Äh, öva praktiskt. Ah, ja, det, det. det är sjukt bra. Ja. Vad känner du då, Victor? Jag vet faktiskt inte. Jag funderar på att kanske jobba. Eftersom mm. jag har samlat på mig ja, några A-kurser. Ja. Jag började plugga här för två år sedan. Tre år sedan, <laughs> i alla fall. Och eh, jag tänker att jag kanske ska jobba i kapp lite i mina studielån. Eh, för att jag har räknat ut att annars så kommer jag vara kanske studielånslös sista, sista terminen mm. på systemvetenskapen. Mm. Och då kanske man ändå är ute och praktiserar och kan lösa ja. det. Men jag vet inte. Jag funderar på att mm. kanske jobba. I Bra idé tycker jag. Mm. Verkligen tycker jag men vad vet jag inte, men det kanske det, löser sig det får vi, se. Mm. vi hade också, kan, innan vi lämnar ämnet på oss, så kan jag säga att vi hade ju några i våran i som också plockade ihop två stycken och kombinerade kurser just eh, jag är inte mm. säker på riktigt hur det där funkar eftersom att jag inte gjorde det själv, men det här att man liksom kan kolla på typ nätet efter två stycken 15 poängare liksom, det man enda kravet är att du läser 30 poäng exakt, ja. det, jag jag hört... också. Äh, det, ja, det enda jag hörde då var att du får inte ett officiellt till biemne, vi har ju redan databas teknik ja, för biemne då får du din 30 poängare som det andra biämnet. Och det får oh. du inte om du väljer 2,15. Men det ja, just, tror jag ja, inte är någon stor grej. Alltså, Nej, det är kanske inte det, oh, är. Det är men då kan man ju resa och sånt också. Man kan mm. ta mycket slamskurser om man inte tar en, Exakt. en ja. sån hel. Alltså min känsla är att vi är så näringslivsnära ändå. I alltså, vår inredning ja. att... Allting hänger inte på att välja rätt kurs Nej. Det handlar ju om att bara komma ut i arbetslivet sen Verkligen. Om man vill Absolut. Ja. Och vad man känner sig själv intresserad av Och vad man kanske kan tänka sig specialisera sig inom Nu har ju du lite statistik Jonas mm. Så att om det någon mm. skulle behövas så har ju du det absolut. Men jag menar, vem vet Man behöver ju även lite digital arkitektur Inom konstvärlden oh, absolut. Absolut. Oh, ja. Det är inspirerande <laughs> Ja, ja men det är ju, Virtual reality. Eh, Johan, ja. hur kändes det att flyga till New York? Flygningen Flygningen var ju inte så rolig. måste jag Kliade dig i baken. Ja, det gjorde det. Dels det, ja. men också att min jävla skärm... Lite Smak i rumpan. Lite <laughs> ja. otålig var du kanske. När kommer jag fram? Titta på klockan. Jag har faktiskt en klocka. Jag har en mobil och en klocka. har både två. Ja. Eh, vet du hur det kan det ha gått snabbare? Hur har det hade kunnat kännas lite härligare? Ja, ja. Med virtual reality, du tänker jag helt <laughs> rätt. Jag är här för att säga, Virtual reality. Nej. Jag har. Det vi kommer att prata lite om här. Det var alltså jag som kom på idén till podden att vi ska prata om virtual reality idag. Mm. Det är lite för mm. att um, när jag loggar in på Kära Steam, vår spelsida som, som de flesta av oss använder. Mm. Um, de har verkligen börjat kräma ut sina virtual reality-maskiner. Ja, de har ju sin HTC Vive eller vad det heter. Mm. Och det ställs mot Oculus Rift. Som Facebook har köpt upp för ett tag sedan Just det. det är alltså den här typen av virtual reality Som man tar på huvudet Man har liksom sina goggles, man ser ut som en tönt yeah. Men det man ser är tydligen amazing yes. mm. Jag har prövat på Virtual Reality Eller jag trodde mm, okay. att jag hade prövat på mm. Virtual Reality Jag var i Falun på, på helt andra ärenden Och så gick jag runt i deras snabbmatscentrum Köpcentrum brukar det också kallas Och där så stod ett företag, typ Vattenfall tror jag det var, Och bara, testa Virtual Reality Och då fick man testa på ett sånt på sån här Oculus Rift-glasögon Men grejen var dock att det var liksom inte ett riktigt spel eller riktigt så här grej man kunde interagera i när man tog på sig det. Mm. Utan det var bara ett gäng sköna Dud som var ute och badade. Och så, fick man, <laughs> så fick man låtsas att man var en av de här personerna som dör. Så att jag har inte riktigt fått hela upplevelsen som jag vill ha. Mm. Men det jag har tänkt väldigt mycket på är att jag är lika taggad som jag är lite oroad. Okay. Jag vet inte om ni har känt mm. av det här någon gång. Man kanske börjar bli gammal, men skräcken inför nya medier. Mm. Ja. Alltså nej. Nej, inte. Nej. Jag är inte jag, så, eller, jag, lite så här något att man ligger efter typ? Jag tänker direkt. Jag, jag, alltså, jag tänker mer att, typ, att så här, om när det här börjar komma då kanske hela, alltså, det, ju, det kan ju revolutionera liksom, hela branschen, typ hela spelbranschen i alla fall. Mm. Och, då kanske liksom, de gamla, liksom, eller jag tror i sig inte det är som att det är så stor fanbase nu men. Alltså för de liksom gamla att sitta med tangentbord och mus liksom. mm. men, men VR tror jag absolut kan bli Väldigt, väldigt stort Och alltså när, man, när man börjar dra in multiplayer I, den här, i de här grejerna också mm. Du kanske tänker mer så typ militärt Och sånt där eller? Ja, alltså Jag har tänkt på flera olika Potentiella så här risk, mm. <laughs> risker Med det här mm. Mm. Eh, Vi kan ta till exempel det här med Hur, hur immersivt eh, Alltså hur, hur uppslukad mm. man kan bli Av olika typer av medier. Mm. Alla har vi kanske, typ när man var mindre och äh, även nu kanske så har man kanske uppslukats av en bok någon gång. Mm. Men det är fortfarande text på papper som när man tittar uppifrån så kanske sitter en 50-årig alkis på tåget mitt emot, och typ luktar konstigt. <laughs> ja, så att man kan ja. aldrig riktigt liksom hamna i boken på det sättet. Samma sak om du sitter och tittar på din tv så har du ju fortfarande liksom dina bokhyllor och ett fönster och massa mm. saker runt omkring. Mm. Men att om det är så som de säger nu att man verkligen kan försvinna in i de här 3D-värdena jag, bör, jag, jag börjar tänka så här, kommer vi behöva dråklassa de här grejerna? Ja. Ja. ja men om man ja, vad tänker du menar. Ju, ja, jag jag, också, ja, det är ju min min flickvänns mamma jobbar på Folkhälsoinstitutet tror jag det heter. Mm. Och de forskar mer och mer inom just spelberoende mm. Alltså det är på riktigt mm. ett beroende som är, liksom, är på nivån mm. med alkohol Och de menar du inte spelberoende som är att spela gambla utan liksom Nej, men det också nya spelberoendet liksom. att de två, Man börjar inte se så stor skillnad på det längre För Nej. att om ni tänker efter vad har hänt typ med mobilspelsutvecklingen mm. Jo, för att få köra en gång till, vad måste man göra då? Reklam, eller? Ja, kolla på reklam. Eller betala pengar. Mm. Så att liksom beroendena bryr sig verkligen ut. Verkligen. Sig. Mm. Och det är menar, om man tänker såna här som det här, vad heter det här Second Life. Mm. Om ni vet vad det är, det är, typ en, alltså det är en helt typ verklighetsbaserad typ, såhär, helt enkelt second reality online. Mm. Mm. Där typ folk går runt, de typ handlar så här. Då är det liksom i tredje person, då i och för sig. Men då är det så här: mm. du går inte handla så här. Sims, eller? Ja, typ. Ja. Fast det är bara. Alltså Det är ju helt enkelt en annan verklighet ja. Där du kan vara typ den du är egentligen. Då, mm. som folk. Och det är också så här. Eh, alltså ja, och tecken på den du är egentligen. Då. Mm. Men så här liksom, det är också så här, folk blir inslutade i det där. Alltså När man har jobbit typ. I sitt riktiga liv mm. Då håller man på med det där liksom. ja, mm. Så då kan man tänka att man blir liksom ännu mer inslukad När det är så himla verkligen verklighetstrogigt som det verkar vara Med Virtual Reality liksom. mm. Mm. Och då kan man ju tänka att det finns ju två sidor av myntet Att även om det kan kännas läskigt Att man skulle dra sig in i det på ett helt annat sätt Jag menar folk har suttit och spelat 80 timmar World of Warcraft På liksom mm. en vecka Ja um, men jag tänker att det finns ju också kanske en bra grej med att få ventilera ut saker som man inte får göra i verkligheten. Mm. Så som Second Life och Sådana grejer. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Så det kan ju vara bra också. Ja, precis. Vill ju, alltså, det är väl alltid det där. Det är svårt i början nu och säga också hur det kommer att se ut sen. Mm. Men <laughs> angående inställningen så vill man ju inte, man vill ju inte vara den personen som bara, Åh, nu går det så himla fort. Liksom, Nej, exakt Men man vill, ju, man, vill ju också, man vill ju vara progressiv såklart och se att det är mm. sjukt maxat att det här funkar mm. att göra nu. Liksom. Mm. Men jag förstår ju också jag, tycker, jag håller med om att det där är lite Alltså jag, jag kommer ihåg att jag skrev min a-uppsats Om det där, det hade att göra med det med internetberoende liksom Som var någon sorts ny term psykologiskt också att de man inte riktigt pratat om det innan sådär Och det är ju mm. rätt Det är en rätt stor grej Alltså mm. jag, jag tycker väl också Det kan vara farligt med Alltså nu, har, nu kanske jag lämnar ämnet lite grann Men det här med liksom Att man kan till exempel spela kasino nu över nätet och sådär ja. Sådana saker som inte finns tillgängliga I det verkliga livet vi har inte så mycket kasinon här i Sverige. Liksom. Jag vet bara ett som finns i Stockholm. Det finns säkert flera i och för sig. Mm. Men, men vi håller väl oss ganska restriktiva till det där. Men på nätet finns det ju alltid tillgång till liksom, hur mycket kasino som helst. Och men beroendet är alltid sv det är svårt att hantera. Liksom. Ja. ja alltså jag, jag, jag, min fråga är liksom så här. Är det så immersivt? Alltså hur, hur kände du? Liksom? Är det verkligen mm. det? För jag tänker ändå att man någonstans så typ. Så, så vet man att jag står här just nu mm. i, ett, I ett köpcentrum i Falun Med ett par, med ett par googler på ja. mig liksom. Ja eller framförallt att du kan ju ta av dig dem På en sekund liksom. ja. Alltså mm. att det går lika snabbt som att stänga igen boken Så kan du ta av mm. dig i grannsögonen mm. Men Salve, har man ju känt den här lilla dragningskraften Till en riktigt bra bok också Jag kommer ihåg när jag läste mm. första boken I Millennium Trilogin mm. Att jag här, jag kollade upp och så var klockan fyra på morgonen mm. För att jag bara kunde inte sluta vända blad mm. Alltså jag tänker att absolut Blir det läskigt eller jobbigt jag vet i alla fall, jag som hatar skräckspel, jag kommer slita av mig ja. det direkt. Ja. Men det är ju snarare det här med att när det är tillräckligt kul för att man nästan lurar sig själv till ja. att ja, det här är på riktigt. Ja. Då kan man nog vara fast hur länge som helst. Ja. Men, men ja, nej. Alltså tittar man tillbaka till typ 80-talet och så här hör gamla debatter på SVT om videovåld och sådana ja. grejer då kommer man ju fnissa nu för man vet att nej, men jorden gick inte under. Ja. Folk fortsätter spela men folk fortsätter också gå till jobbet Alltså allting ja. händer ju Men jag tänker ändå att det kommer Alltså jag tror att det här kan vara första mediumet som vi Alltså vår generation mm. Vi kan förvandlas till gamla gubbar och tanter på de Ja, jag längtar inte till det Men Nej. du kanske har rätt ja, men jag tänk, tänk när det är liksom våra barn som står på spel mm. så. Och så säger man så här bara, men vad här kan man gå runt typ med ett ninjasvärd i, i typ en skolmiljö ah, ja, och slice ah, upp folk ah, alltså, i virtual reality. Alltså, bara, var går gränsen ah, då man? <laughs> Så jag menar, liksom, nu låter det här jättetöntigt om 20 år. Men det är väldigt sant. Mm, ah. alltså, det är ju, men det är också väldigt intressant och spännande måste jag säga. Alltså, vad, vad man kan liksom göra med såna här grejer. Mm. Och, eh, jag kan tänka mig liksom att. Det kommer bli alltså sjukt alltså Det här är bara start-up-fasen Av mm. hela här projektet liksom. Så mm. att det kan säkert bli hur som mm. helst Ja, och som en liten sista grej då Om vi ska ta något positivt med det här igen då. Mm. Det jag också tänker med att vi skulle kunna vara Första generationen till egentligen Är att vi kan bli den generation Som digitalt lagras I virtual reality Jag har ju tänkt på det att för varje generation som kommer genom mänsklighetens alltså tidsålder, mm. så har vi lagrats mer och mer. Alltså om man tänker för liksom flera tusentals år sedan, det enda som fanns kvar av typen en var att de målade en grottmålning. Wow. Eh, typ ritade en tjur och så tänkte man, mm. Där, här fanns det människor. Mm. Eh, och så går man liksom vidare till man uppfann fotografiet och filmmaskinen liksom mm. att man kanske kan hälsa på liksom farfar Viktor Om, ah, om hundra år det, är så, I ja, wow, ja, eh, det har varit riktigt sjukt Någon uh, sorts ja. <laughs> no AI -typ så att du, mm. men du, får spel, du får helt enkelt se De kommer säkert ta Inspelningar från valfipod Och skapa ja. Ja. En... <laughs> Det är som Tupac hologram <laughs> ja. Skapa en, en, en virtuell Viktor Som man kan hälsa på ja. I för fan, att man, man mänskligheten har alltid jagat odödligheten och så var det inte mer än så här. Ja, nah, precis. Sitter yeah. var ett par googlar i faren. Så jag All right. Då har vi kommit till... Höjdpunkten här av, av avsnittet. Johans populära... lista. Ja. <laughs> <laughs> är det det den heter? Nu? Alltså, Johans lista. <laughs> ja, jag har döpt om sig, ja. Nej, men alltså så här. Liksom, jag, jag tänker att om ni som jag eh, liksom sitter och väntar på att Game of Thrones ska börja, när är det? 20... Ja, det är nu i april. Eller hur? Är... Så alltså, det är snart. 24? Någon ja. sånt där ja. Så jag tänker att jag, jag tipsar om lite, lite Jag vet ju inte om de här är okända Men det är den uppfattning jag har fått mm. eh, Underskattade o, Johans underskattade Och, och eh, okända serier helt enkelt de, Och jag tycker att de har varit superbra De som jag har sett mm. eh, Så jag börjar helt enkelt med punkt nummer fyra eh, Och det är Party Down heter det det är alltså handlar om skådespelare som kitrar för att typ nu vet jag LA så brukar det vara så att de typ så kitrar fester för att ha råd att finansiera sin eventuella skådespelarkarriär. Ja. Mm. det är fett kul. Alltså det är jätteroligt och det är han som är med i han är sett Parks Ja, Recreation är mm. bra. Mm. Ja. Det, är bra, ja. Ja. det är han han heter, jag tror att han heter Ja, oh gud, vad heter han. Ja, men det är i alla fall killen som är med i den scenen. ja, ja. Det, det, den, det är verkligen en varm rekommendation. Det är liksom ja. en komediserie? Ja, det en kom mm. precis. Det är en komediserie. Och lite så här ganska mörk humor. Fast samtidigt så här väldigt, väldigt härligt. Party yeah. down. Party, Party down, down. Done, ja. Lite. Punkt nummer tre. Är Sherlock. Mm. Ja, det har ni sett, mm. kanske. Något avsnitt här också. Något avsnitt. Också. <laughs> För det, alltså, jag är ju egentligen inte en såna mord mm. eller så här, lite så här kriminaldud jag gillar inte när det är så himla liksom mord Hela mordutredande och sånt där. Back. Ja, precis. Mm. Jag, jag är mer lite som de här lättsamma så här, amerikanska komedierna, skitserierna som många tycker, men mm. som jag älskar. Mm. <laughs> men Sherlock har faktiskt tagit mig med, med storm. Mm. Det måste jag ändå säga. Det är fan, det är riktigt riktigt bra. Mm. med med Benedict uh, Cumberbatch där. Oh, ja, alltså det, jag vet, ja, väldigt fint Cumberbatch. Jag, jag vet inte vad det var, men det är så coolt gjort typ för han är ju så här, typ en superdetektiv. Mm. Det är ju baserat på, på Sherlock Holmes mm. helt enkelt, och de novellerna eller de, de mm. böckerna. Uh, så att det är, och ändå jag måste jag säga jag som inte gillar såna här grejer, jag blev ändå liksom blå away, Lite minus är att det är en timmes avsnitt. Det är ganska länge. Mm. Men då tar man ett sådär och så på kvällen. Och, och så kan man sova gott och tänka på mode och sånt. Är det serie som man kan se medan man gör annat? Eller måste man fokusera? Jag tror tyvärr att du måste nu fokusera på att hänga med. Ja, med. Precis. Ja. Ja. Ja. Så det är lite mer så här. Titta med Mosin och Fascian eller med lite chips. Ja, ja. med, medan Party Down är lite mer som du kan liksom typ halvglänsa på Instagram medan du tittar. Vilket ja. jag gillar. Det är Då kommer punkt två. ja oh, gud, alltså, det, det, den här serien den heter a broad city och f, ja, jäklar vad bra det är det är alltså det är som girls lite mm. fast det är mer lite mer så här, rått och lite mer så här väldigt så här, vulgär och så här, så här wild humor. det handlar om mm. två tjejer som bor i New York Och så är de typ försöker bara ja men typ liksom regular life liksom de är ute och, och så här, dricker och det är så jävla kul alltså det, det är verkligen och alla som gillar typ så här Ja, så alltså ser det där är lite skön humor när det är lite så när det är lite dricka, lite festa och så. Alltså det, mm. det är verkligen alltså och de är så himla duktiga, det är två komiker som blev typ som är typ bästa vänner som har spelat in det och det ser man verkligen också så att mm. det är typ inte heller riktigt skådespel utan det är typ deras så ja. kommunikation, vilket är fett som fan. Ja. Finns det på en, på net, Netflix? Det finns på Netflix. Uh, kanske jag ska säga Sherlock finns också på net eller fan, jag nu uh, men jag, jag vet, tror det gör det. Jag det tror, att det det är så åker för jag tror inte Party Down finns på mm. Netflix, men uh, ja, ni får helt enkelt kolla upp. Mm. Uh, men är det är också en halvglans på Instagram-serien. Ja, det, ja. Är, det är väldigt skönt. Det gillar vi. Det gillar mm. vi. Och, uh, men det är så här, man är, man blir, för jag typ bänkkollade det för att det var så himla kul bara, liksom. mm. Och då är det som att man också nu vet så kom på sig själv typ så. Här, nu är det 20 över 2 på natten. Oh. Fan, så här, det är bara 20 minuters avsnitt som man kanske kan ta till. ett till. Så här, ja. Ett till. Jag kollar på PS4 när jag kollar på Netflix mm. och då går den ju vidare direkt till nästa avsnitt också. Ja. Ja, det är så här countdown. 10 sekunder ja. och sen så bara nästa, direkt, direkt när nästa ja. eftertäckterna kommer så blir det en liten skärm som åker upp i hörnet ja. mm. och så bara åker en nya på Det är samma grej. Är ja, det, är, det, det gör bara allting underlättar. Ja, det är härligt så ja, då kommer vi in på min första plats och det här har du nog sett, men jag kände ändå att jag måste tipsa om det, och det är Master of None mm. uh, Aziz Ansari ja, just det den, alltså, Gud, för att det som jag kände var att när jag såg den thumbnailn på Netflix så var jag så här det kändes inte så kul. Det kändes som typ så här en stand-up grej med Sensari alltså eller något sånt där, kanske. Mm. Men sen så var det någon som att du måste se det för det är så himla kul. Och så gick jag in och kollade och det, alltså, det är så jävla bra. Ja, det är bra jag, alltså, det, jag kollade det sen på två dagar ja, hela första säsongen. Ja, sett första säsongen. Det finns ja. bara en säsong just nu va? Ja. En men de håller på det är blivit så här success story med den serien att ja. den har blivit superpopulär. Jag tänker på det. Det är ju så här en riktig feel good serie. Ja, och, och det är också bra man, man ser den. Exakt. Vi säger det, inte, ja, det men. handlar om A Season Sorry alltså han som var med jag tror att han jag vet inte om Han var med i Parks and Rec. Exakt. Jag ja, tror det. att han slog igenom i Parks and Rec. Och fick också en spin-off-serie då, äh, Master of None, som man skrev med några av äh, de som också skrev Parks and Recreation. Äh, men ja, alltså, det handlar alltså om att Aziz, är, han, han bor helt enkelt i New York också. Mm. Äh, och så är det i hans liv. Det är som lite som Broad City, fast det är typ han och hans kompisgäng. För ett tag sedan var jag på färjan och ingen av er var med. Det stämmer. Just det precis. Just det bra. Eh, och Var det kul då? Det var kul. Det ja. var, det var, du det hade var... väldigt höga förväntningar, minns jag. Eh, förlåt, vad sa du? Du hade väldigt höga förväntningar. Jag på hade höga förväntningar. Eh, de infriades nästan. Ja. Eh, eh, det var mycket tokigt, Så som att det kom en stor uppkomiker som både kunde eh, dra skämt och sjunga opera. Eh, en kombination jag hade sett förut. Eh, Anders Bagge tog över scenen klockan Oj. två på kvällen. så en, en stund och minst. På fyllan, eller var det så här? Han var inbokad. Ja, ah, <laughs> <laughs> hade varit jag ångrade mig så fort jag fick en sån på Bager, jag ja. Men det som inte infriade några förväntningar var att det inte fanns någon karaoke på båten som jag, nu, jag och Matilda eh, trodde. Mm. Men du, silly line, det är inte vad det var. Det är inte bara. det. Alltså det där är ju tråkigt. Det känns som obligatoriskt. Ja, alltså. vi måste lösa det här för att vi mm. lovade ju våra lyssnare att mm. vi skulle sjunga karaoke. Ja. Mm. men nu är det den möjligheten förbi, eller? Så uh, äh, men, uh, Ja, det finns det inte någon karaoke ställe i Uppsala? Det finns det. Det finns det. det. det va? Vårt älskade Etage. etage. etage. <laughs> ja, men vi kanske kan ta, ska vi inte ta en liten sån här, någon sorts firmafest eh uh, podden jag. går kanske till Etage? Och sen så alltså, och att vi att vi framförallt inför det här löftet som vi uttalade oss. Ja, vi måste fortfarande göra. Exakt. Och nu är det som att eftersom att Ebba är, är nya Matilda så måste du också. <laughs> äh, yeah. så. Då kan vi då slänga upp en film ja, Då får vi slänga upp en en liten film på när ni kör eh, någon sorts låt. Jag, tror, jag vet inte ju. om det var vem var det som ledde den där äh, omröstningen på jag tror att det var ah. Isabelle ett förslag. det får vi undersöka. Får så undersöka det, så det. Vi skickar skicka en in massa nya låtar som vi kan skicka. Ja, ja så så det, gör det det, igen. Vi blir alltså ett tarck. En tarckfilm med Harfi Pod. Ah. Och ja men möter oss där. Vi ah. kan skriva till få vem ni vill se det live. Jo, han kommer att köra Jag kommer förmodligen köra Håkan Jag att köra Jag kommer nog kanske inte köra för få se. Det är klart det. är klart ska. se man hittar Du får vara backup på Håkan med mig. Om de har något riktigt härligt och kanske. <laughs> Living on a prayer exactly. not like <laughs> ja, nej men, Förutom det så vi har, det är det väl dags kanske att säga hej då, då För det ja, här ja. avsnittet mm. Mm. Vi ska ja. påminna om Anmälan till T3 Just termin? det ja, mm. ja, Vad är det för datum? 15 april Just det. Kom mm. ihåg det och skriv upp det i kalendern nu när ni hör det här ja. Och, det. och sen så då vårgasken eh, så kommer efter. dagen just det. efter just det. ja just det. på nästa lördag ja. ja så blir det 16, 16 april ja, precis ja. så det blir väldigt kul det tackar vi till ja, mm. och sen, så... sen tycker vi att ni ska gå in och likea vår Facebook sida mm. eh, för att eh, den är bra och sådär och sen så <laughs> får man av man får också av tillgång till och först av alla. Eh, ja det, så det, är det, det och vi finns ju också en jävligt fet nyhet Det är ju att vi nu mer finns på iTunes just det, eh, det är och, ja, genom, jag vet inte hur det funkar med Apple alltså, riktigt vi, men när, man, ah, när man har man har podcastappen på, på sin iPhone mm. då kan man gå in och söka efter varför poddar och Exakt. hitta oss eh, så, så att gå in och lyssna där istället och också på SoundCloud men där kommer vi inte längre lägga upp nya avsnitt Nej. och prenumerera gärna på iTunes också ja, så så då kommer det upp eller i podcastappen så kommer det upp när vi postar en ny en ny podcast Precis. så då är ni ju allra alla först Exakt. och får ta upp en ja Eh, det vill man vara Ja det är klart man vill vara det Absolut. Så man kan som sagt, som vi sa i förra avsnittet Skryta för sina kompisar att man har hört avsnittet innan ja. Det är häftigt ja. <laughs> Men sen avsnittvis då, så ska jag väl tacka Pontus Gustafsson och Ingve Hult Som kommer sitta och klippa och klistra i det här och gör det ja, möjligt att lyssna på helt enkelt Och sen så säger vi som vanligt också tack till Martin Rutkowski som lånar ut sin mikrofon eh, Fortsätter att göra det också, lojal vän och, och trevlig person Väldigt härlig Shoutout eh, Och sen också, ja, vi, ja välkommen på, Ebba Ja, välkommen tack. Ebba, det var superbra. Superbra förstås ja. Och sen att vi också är producerade av Genom Uppsala Systemvetare ska Ja, precis All right, men tack så mycket för den här gången. Tack för idag.